Cou? El programa de Ràdio Pinsenia, on t’expliquem les activitats i iniciatives dels col·lectius de la comarca i rodalies. Jornada de portes obertes de Ràdio Pinsenia. Aquest dissabte 26 de març, des de Ràdio Pinsenia, us convidem a passar el dia amb nosaltres. De les 9 del matí fins a les 8 del vespre es faran els programes habituals de la graella en directe. I comptarem amb la participació especial del programa Pim Pam Pum de Ràdio Trama de Sabadell i de l’Agenda de Convent Ràdio. Al migdia hi haurà dinar amb opció vegetariana. Ens podeu visitar durant tot el dia a l’Ateneu Llibertari del Berguedà. Salut i ones lliures. Activitats a l’Ateneu Rocaus. Dijous, 24 de març, la Brolla organitza una xerrada amb dues persones de la plataforma Stop Jocs Olímpics. L'endemà, 25 de març, concert d'Odal Palma en què presentarà el seu nou disc, Cavaller Arran. Finalment, el dissabte 26, l'Assemblea Feminista de Sallent presentarà el seu projecte al poble. Tots els actes tindran lloc a l'Ateneu Rocaus de Sallent.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 Us animem a participar-hi. Calçotada al Casal Panxo. Dissabte 26, el Casal Panxo de Berga celebra la vintena calçotada popular. Podeu trobar més informació i apuntar-vos-hi a través de les xarxes socials. Convocatòria solidària per aturar un desnonament. Dimecres 30 de març, a 3 quarts d'una del migdia, la xarxa de suport motor del Berguedà ens convoca a una concentració davant dels jutjats de Berga per donar suport a una família que ha rebut l'ordre de desnonament per part de la Caixa i del fons voltor Coral Homes. Ens trobem davant dels jutjats el 30 de març. Aturem l'especulació. I fins aquí, què es cou? Juntes creem xarxa.